Джим схилив голову, і остання наша розмова, здавалося, пригасла. Він проводжав мене до гирла ріки. Шхуна відійшла ще вчора, спустившись вниз по ріці разом з відпливом. А я затримався в Патюзані ще на одну ніч. І тепер Джим проводжав мене. Розділ 35 але наступного ранку, за першим поворотом річки, коли посталися позаду оселі Патюзана, все це зникло з поля мого зору. Зникло разом зі своїм колоритом, обрисами і значенням. Нему картина, створена митцем на полотні, від якої ви після тривалого споглядання кінець кінцем підвертаєтесь. Проте враження лишається в пам'яті, нерухоме, невитравне, шматок живого життя в застиглому світлі. Честолюбні прагнення, страх, ненависть, надія закарбувалися в моїй пам'яті такими, як я їх бачив. Я відвернувся від картини і повертався у світ, де вирують події, змінюються люди, мерехтить сяйво, де життя тече світлим потоком, байдуже, чи по багні, а чи по камінню. Я не збирався пірнати вглиб, Мені б тільки втриматись на поверхні, а те, що лишилося позаду, на мою думку, не підвладне жодним змінам. Величний, шляхетний Дорамін та його маленька, схожа на добру чаклунку дружина, які зорять на свою безмежну країну і в глибині душі плекають потаємні батьківські сподівання, Тунку аланх, зморщений, спантиличений, Даїн Уоріс, розумний, сміливий, з його твердим поглядом, іронічною доброзичливістю і вірою в Джима, дівчина, заглиблена у своє сторожке, полохливе кохання, там і там відданий неговіркий Корнеліус, що при місячному сяєві тулиться лобом до огорожі, вони не підвладні змінам, але той, навколо якого всі вони згруповані. Він єдиний, живе по-справжньому, і його я не знаю до кінця. Ніякі магічні мари не можуть зробити його нерухомим, застиглим у моїх очах. Він один з нас. Джим, я вам говорив, супроводжував мене на початку моєї подорожі назад у світ, що його він зрікся. Часом здавалося, що наша дорога пролягає через саме серце незайманої пустелі. Простір іскрився під високим сонцем, човен енергійно розтинав повітря, тепле і густе воно осіло під ослоною величних дерев. Я дихав глибоко, втішаючись безмежям відкритого обрію, атмосферою, в якій бриніло життя, енергія досконалого світу. Це небо і це море були відкриті для мене. «Яка краса!» – вигукнув я і глянув на грішника, що сидів поруч. Він сказав «Так», не зводячи очей, ніби боявся, що на чистому небі десь над океаном побачить докір своїй романтичній совісті. «Я пам'ятаю той день до найменших подробиць. Ми причалили до Білого берега. Перед нами морська гладінь. Спокійна». І ясно блакитна, простягалась, злегка підіймаючись аж до самого обрію. Низка островів, масивних, горбистих, лежала перед широким гирлом на смузі блідої, дзеркальної води. Високо в сліпучому сонячному сяйві ширяв самотній чорний птах над одним і тим самим місцем, ледь змахуючи крильми. «Біда в тому, – тихо мовив Джім, – що протягом багатьох поколінь рибалки цього узбережжя вважалися рабами раджі. Старий Нікчема ніяк не може второпати!» – він спинився. «Що ви змінили все це? – сказав я. – Так!» «Я змінив усе це», – похмуро пробурмотів він. «Ви не змарнували доброї нагоди, яка вам випала», – додав я. «Мабуть, що так», – відповів Джим. «А вже ж! Я знову повірив у свої сили, повернув собі чесне ім'я. І все ж іноді виникає бажання. Ні, треба триматися за те, що в мене є, і не сподіватися більшого». Він махнув рукою у бік моря. «Не звідти в кожному разі!» І тупнув ногою по піску. «Оце моя межа, бо на менше я не згоден. Ми йшли далі берегом». «Так, я все тут змінив», – провадив він. «Але ви тільки уявіть собі, що сталося б, якби я поїхав звідси. Розумієте? Суще пекло. Ні? Завтра я піду до цього старого йолопа Тунку-Аланга, і знову ризикну випити його каву. Ні, я не можу сказати досить. Ніколи не зможу. Я повинен іти вперед, завжди вперед, до мети. Мені потрібна їхня віра в мене, щоб почуватися певно і і він підшукував слова, здавалося, шукав їх у синіви моря.